escolégico se preketako finala galdu du eirealak. David Zurutza lenik partida horrek se zimbolu soen sobretako. Bueno, a ver, lena bizi ba, daia berda oine, ba aurre denboraldian gaudela, hori ba gauzea asko lantzeko daudela eta ordun ba, on, dena begiratuta ba, ba partio polida zen, e, garrantzitsua baina ba, nik nike emate jot ba ema bertzaion e, balorea, ez? Ba, bueno, E, partiu garrantzitsua. Ja, ba, ligari begiratzen, ba pixkat ba gauzak ba, bueno, e, ikusiko, ligan ikusiko direnak ba, gaur ikusi dira. Mm Horrakiz -hmm. ba, uantoratzairik badutela aldarrikapen bat espai selekzioaren alde gibelean, jokularien jardian aipatzen da hori. Ez e, ez da aipatzen. E, egia da ba horre lan handia dagola egiteko oraindik, e, gauza asko ba uetseko daudela. Eta olako proposamenak, eta olako hauzak ba, oso ondo daude ba, Piskate hau ba, zabeke indarra hartzeko Eta pixkanaka, pixkanaka ba ea, lortu ezak egun teknonok ba, daiduguna Euskal e, Zelezi bat Hala ere, etzen lagun harteko partida bat? Zituen intentzua zen, ez? Baina, eski, eh, azkenean jokoan ba, Euskal Herriko kopaz egon Lehen esan ahitzuan bezala ba, ba, urreden bolaldiko ba, ba, nekea eta Guzti hori ba, ba, ba genuen ez, bit aldeak, baina, baina konpetitik aldetik ba oso ondo otorri zego ez. Eukitzea ba, ba, hori e, ba, kopako ba, ir, irabazi nahi hori ez. Zene, jokoan, gehiago izan da fiske bat atletik haratsa lehuntan? Bai, egon dira faxeak ez. Nik uste faxeak izan direla. aukera e, bueno, asko eh nahiko parekatua aukeren e, aldetik beraiek ba, e, erdi kanpoa ba, agian e, ba jende geiagon zutenez ba bueno eh fiskate dominatute eh momentu batzuetan baina bueno nahiko irekia egonda ligandakigu giru talde ezin ukiak direla helburua zer e, da len e, e, 5etan len sortzia beti irralarrentzat ezagik askin finian eh bueno taldea e, Ba, bueno, aldun maia honena behar dut, eta gero ikusiko da. Egia da, ba, ba, bueno, e, taldeak ba, ba indartzen adirela, eta, eta zai egizan gara ba, urten ere, ba orgo ian sartzea. Dari turutuz da mireska? Ba, zu egin. Arantzun! Arantzun! Arantzun! Arantzun! Arantzun! Beraz, partida hori galu du ege zen eskoregiko kopa? Ba, bueno... Be reala pizka hasi e, da ondo gero bu bukaran esosongi Ze faltatu zaio ez de alabi irabasteko Al rejtea pizkat geio eta atakatzean atakatzea adira elkarrekin ta gero rejtean bajisten elkarrekin ere bai Real zalain baten dako zaila da ogenera geitia berba da Athletic gehiago izanda jokoana arratsaldeontan Bai Bai Pena Seren reala osondo jokatzen du eta irabaz atsuen irabasi Auje demoraldiko partida da bakarrik Bo, alare lagunarteko partida batentzat bazen bat pixka mm. bat uh, jitmoa ez? Bai, oso dira. Eta gani uste du, temporada asterako hobetuko gautela pila bat, eta aber nola galitzen diren aurtean. Galeitean nion David zurrutuzari ligan, lehenbiziko hiru taldeak ezin, ezin unkiak dira, eh, bat egu nor diren. CC ze, ze, espero du igeala uh, bezalako talde batek, zenbat garen lekoa. Mm. Leheleengo zigimartean hondi, baina, Gellitzen lehengo lehlengo zortzien artean, ere. Pashon ere, pashon ere, pashon ere. bai. Zer da, orain Europa Liga jokatzen bali ma da urtegoziz konforme? Bai. Bai, bai. bai, bai. Atletik ikirabazidu eskolegiko kopako finala. Atletik zale bat, engeal eh? zaleak ditugu. Go, partida ontaz, zut, uh, lehenik zuri izena? Larraita ez izenalarraiz, bai. Dan nungo hasiera. Irungoa emengoa. Irungoa eta Gipuzkoa eta Athletic xalea, badira ainitzola. bai e, badaude, baina bueno, hau da aitaren tradizioa. Aitak hartu zigun familiari eta guk ere gure seme alabei ere, bai. Serdiozu challenge da kopartidas. Bueno, a ber da direla temporada eta bueno, da pizkat e, politiko jo astela, ezta katola igual maia altuago hartua. Baina ondo onda, harin, harin ibili dute eta rat, bueno, e, bigarren denborako gola ba, ondo tori zaigu guri. Anto Latzailek hori uh, du eman dute uh, eskualtzen lixoaren aldeko al lagik apena belean. Zuek badakizu hori eta sustengatzen duzuen lagik Ez estak itez dut entzun esgeni hemen ez naiz bizi orain eta ez, ez dut ez dut entzun barkatu ez ez ez ez dut zer entzun oni buruzkirol zela iratizuliz demoraldiari begira zer espero du atletikek zer hasmoduzuzuk aurtengo ze da, da, danamazago urte batzuk UEFAan sartu gabe azkeneko bi urteak baina gu espero dugu hurbil e, egotea gutxienez e, aldegun hurbilen egotea eta alba da ere ba, kopako finalan aurreko urte eta mesela ba bestela ba askoze e, beti saiatu bargera gera hobenen eta euskal derbiak Era... irabastea gaurkoa bezela biek Eibar Athletic Reala eta Alavesa eh? Bai, asko ditugu, asko ditugu. Egia da Realekoa beti biztu dugula hurbilagotik, ez. Oitoago gaude, baina espero dugu partido hauek irabazi ber dira, eh, nebadugu hori 5. 6. postuan egon. Irabazi ber dira, ordan seiatuko gera hori irabasten. Zorionak Athleticentzat eta be, ongi ospatu. Bai, eskerrik asko.